65. Angola. Hivatalos látogatás keretében utaztam ebbe a háború sújtotta országba, és konkrétan több olyan helyre is elmentem, ahol a hétköznapi életet taposóaknák lehetetlenítik el, köztük egy városba is, amelyről úgy tartják egész Afrika legsűrűbben aláaknázott környéke. 2013. augusztus. Ugyanolyan védőfelszerelést viseltem, amilyet az édesanyám, amikor történelmi jelentőségű útja során Angolába látogatott. Még dolgoztam is ugyanannak a jótékonysági szervezetnek, amely meghívta őt ez a Hálótrast. Mélységesen csalódott lettem, amikor a szervezet vezetőitől és a terepmunkásaitól megtudtam, hogy a munka, sőt az egész globális keresztes hadjárat amelynek elindításában édesanyám segítkezett, mostanra megrekedt. Erőforrások és elszántsák hiánya miatt. Ez volt ma mi legszenvedélyesebb ügye a végén. Három héttel azelőtt ment Boszniába, hogy 1997 augusztusában Párizsba utazott volna. Sokan emlékezhetnek még rá, ahogy egyedül sétált be egy aknamezőre, távirányítóval felrobbantott egy aknát, és bátran bejelentette, egy megvan. Még 17 millió van hátra. Az aknától mentes világról alkotott elképzelése akkoriban elérhetőnek tűnt. Azóta visszafelé halad a világ. Azzal, hogy magam is aknát robbantottam, közelebb éreztem magamat hozzá, és erőt, reményt adott nekem. Egy röpke pillanatra. De összességében úgy éreztem, minden nap egy pszichológiai érzelmi aknamezőnkkel végig sétálnom sohasem tudhattam, mikor ér el a következő pánikrohamom. Miután visszatértem Nagy-Britanniába, ismét belevetettem magam a kutatásba, Kétségbe esetten kerestem az okot, a kezelést. Még apuval is beszéltem, bizalmamba fogadtam. Apu, nagyon küzdök a pánikrohamokkal és a szorongással. Elküldött egy orvoshoz, ami kedves volt tőle, de az illetőnek általános orvos lévén se tudása, Se ötlete nem volt a témával kapcsolatban. Gyógyszereket akart adni nekem. Nem szerettem volna pirulákat szedni. Addig nem, amíg ki nem merítettem más gyógymódokat, beleértve a homeopátiát is. Kutatásaim során sokan ajánlották a magnéziumot, amelynek állítólag nyugtató hatása van. Valóban így volt. De nagy mennyiségben kellemetlen mellékhatásokkal is járt, fellazítja a bélműködést amit magam is megtapasztaltam egy barátom esküvőjén. Egyik este Highgrove-ban, vacsora közben apuval hosszasan beszélgettünk arról, hogy mitől szenvedek. Elmondtam neki a részleteket, történetről történetre haladva. Az étkezés vége felé lenézett a tányérjára, és halkan azt mondta. Azt hiszem, ez az én hibám. Már évekkel ezelőtt meg kellett volna találnom neked a segítséget, amire szükséged volt. Biztosítottam róla, hogy nem az ő hibája, de értékeltem a bocsánat kérését. Ahogyan közeledett az ősz, egyre erősödött a szorongásom, azt hiszem a közelgő születésnapom a húszas éveim utolsó napja miatt. Fiatalságom maradványai, gondoltam. A szokásos kétségek is félelmek gyötörtek, feltettem magamnak az összes alapkérdést, amit az emberek az idő múlásával felszoktak tenni maguknak. Ki vagyok én? Hová tartok? Normális, mondtam magamnak. Csak hogy a sajtó abnormális módon felerősítette az önmagam iránti kételjeimet. Harry Herceg, miért nem házasodik meg? Összegyűjtötték minden kapcsolatomat, az összes lányt, akivel valaha láttak, turmékszgépbe dobták, és szakértőket, azaz kuruzslókat fogadtak fel, hogy próbáljanak valami értelmet adni ennek az egésznek. A rólam szóló könyvek a szerelmi életemben kutakodtak, minden egyes romantikus kudarcot és majdnem kudarcot megemlítettek. Emlékszem egyik a Cameron Diazzal való flörtömet részletezte. Harry egyszerűen nem tudta elképzelni magát vele, írta a szerző. Valóban nem tudtam, hiszen sosem találkoztunk. Soha nem kerültem 50 méternél közelebb Miss Diazhoz, ami újabb bizonyíték arra, Hogyha szeretsz tiszta baromságokat olvasni, akkor a királyi életrajzok neked valók. A velem kapcsolatos aggódás hátterében valami sokkal lényegesebb húzódott. Ez nem egyszerű plegykálkodás. A monarchia alapját érintette, amely a házasságra épült. A királyokkal és királynőkkel kapcsolatos komoly viták évszázadokra visszamenőleg jellemzően arról szóltak, hogy kit vettek feleségül és kit nem, és hogy ezekből a házasságokból milyen gyermekek születtek. Addig nem lehettél a királyi család teljes jogú tagja, sőt, igazi emberi lény, amíg nem házasodtál össze valakivel. Nem véletlen, hogy Nagyi, 16 ország államfőjeként minden beszédét így kezdte. A férjem és én. Amikor Vili és két összeházasodtak, Cambridge hercegévé és hercegnéjévé léptették elő, de ami még fontosabb, Családdal léptek elő, és így jogosultak lettek több alkalmazottra, több autóra, nagyobb otthonra, fényüző birodákra, extra erőforrásokra, gravírozott, fejléces levélpapírokra. Engem nem érdekeltek ezek a juttatások, de a tisztelet igen. Megrögző taglegényként kívülálló voltam, nem teljes jogú tag a saját családomban. Ha azt akartam, hogy ez megváltozzon, meg kellett házasodnom. Ilyen egyszerű. Mindez a 29. születésnapomat egy jó nagy mérföldkővé változtatta, néhány napomat pedig különösen durva migrénnel terhelte. Beleborzongtam a gondolatba, hogyan fogom érezni magam a következő születésnapomon, a harmincadikon, valóban túl a csúcson. Nem is beszélve az örökségről, amivel ez együtt jár. 30 éves koromban hozzájutok egy komoly összeghez, amit Mami hagyott rám. szíttam magam, amiért ilyen borulátó vagyok, az emberek többsége ölni tudna azért, hogy pénzt örökölhessen. Számomra azonban ez csak újabb emlékeztető volt Mami hiányára, újabb jele az űrnek, amit maga hagyott, és amit a fontok vagy eurók sohasem tudnak betölteni. Úgy döntöttem, az lesz a legjobb, ha távol tartom magam a születésnapoktól, távol tartom magam mindentől. Úgy döntöttem a földre érkezésem fordulóját, úgy fogom megünnepelni, hogy elutazom a föld végére. Az északi sarkon már jártam, most a délihez vándorolok el. Egy újabb túra a Walking with the Wanted társaságában. Figyelmeztettek rá, hogy a déli sark még hidegebb, mint az északi. Csak nevettem. Hogyan? Nekem egyszer már lefagyott a péniszem haver. Nem ez a legrosszabb forgatókönyv definíciója? Továbbá ez alkalommal már tudnám, hogyan kell megfelelő óvintézkedéseket tenni, passzosabb alsónemű, több párnázás és a többi. Még ennél is jobb, hogy egy nagyon közeli haverom felfogadott egy varrónőt, hogy készítsen nekem egy testre szabott farokpárnát. Négyszögletes, van tartása, a legpuhább gyapjúból varták és... Na, erről ennyit.